Розділ 33. До мене долинає тихе бурчання, коли хтось, чоловік, протискується між рамою та склом, повертає вікно, повертаючи його на колишнє місце і зупиняється, мабуть, намагаючись розглядіти щось у темряві. Вже за кілька секунд він прямує до сходів і повільно піднімається вище і вище, до самої вежі. Коли він дістається гвинтових сходів, я розплющую очі, ховаюся в тіні за окрулою вежею. Мої кроки звучать оглушливо голосно, поки я не виходжу за межі місячного світла, мить здавшись собі оглухлою і осліплою. Втім, на видноті зараз набагато небезпечніше. Кроки чоловіка такі легкі, що лише. З його тяжкого дихання я розумію, що він практично дістається майданчика, Але коли він виходить із вежі, розставивши руки в сторони, його обличчя ховається в тіні, що не дає нічого розглядіти. Кет. Тихо кличе він. Це Симон. Я витягую ліву руку, щоб пальці опинилися в промені місячного світла і бачу так само ясно, як вдень. Від струбованих складок на лобі Симона до тремтіння в його ногах. Тихий ритм його пульсу долітає до мене разом із легким запахом поту, що вібрався в накрохмалене полотно сорочки, а ще з нотками крові із з двох свіжих подряпин на тильній стороні його долоні. Симон робить ще один крок від вежі. Кет. Знову тихо кличе він, хоч здається, міг би кричати: Ти тут? Я тут. Симон розвертається, протискаючи руку до серця, яке починає битися так швидко і голосно, що порівнюється з конем, що скаче. Святе сонце, видихає він, коли я виходжу з тіні. Чому ти ховалася? Я не знала, хто ти і навіщо сюди заліз, відповідаю я. Ти мене не лякав. Він посміхається і прибирає руку з грудей. Що ж, у цьому є сенс? Ми замовкаємо на кілька хвилин. Що ти тут робиш? нарешті питаю я. Симон прочищає горло. Хотів поговорити з тобою. Спочатку пішов до тебе, але тебе дома не було. Він зніяковіло знизує плечима. Я згадав, що ти казала, що іноді приходиш сюди подумати. О, ні. Хто тобі відкрив? Симон переступає з ноги на ногу. Я не стукав. Я ем, обійшов будинок ззаду і кинув кілька камінців тобі в вікно. Як романтично або відчайдушно. Навіщо ти мене шукав? Я мушу дещо тобі пояснити. Він дивиться вниз і проводить рукою по світлим кучерям. Особливо після того, що сказав і зробив. Несподівано мені прокидається страх від того, що я можу почути. «Ти нічого мені не винен, Симон. Ні мушу», – видавлює він. А потім піднімає погляд на мене. «Прошу. Мені знадобилося багато сили, щоб набратися сміливості». Він все ще тремтить, але явно не від втоми. «Сміливості, поговорити зі мною чи забратися сюди?» «І те, і інше». Ми знову наодинці у світлі місяця. Минулого разу я сама піддавалася, але цього разу все буде інакше. Добре, давай поговоримо. Симон хапає мене за руку тут. Тут абсолютно безпечно. Я вказую на парапети з невеликими колонами, розташованими на рівні відстані один від одного. Ти не зможеш впасти в отвір, який трохи більше за твою голову. Повірю тобі на слово, бурмоча Симон, дивлячись у небо над нашими головами. Перше за сьогоднішній вечір я звертаю увагу на зірки, яких захоплює дух. Хмари, що затягували небо, кілька днів поспіль, розсіялися і зараз на ньому сяє тисяча світлин. Ніколи не бачила стільки раніше. Симон встав поряд із мною, наші руки стискаються. І цей контраст викликає в мене трепет сильніше, ніж належить. Ми можемо бодай присісти, запитує він, а то у мене злегка запаморочилося в голові. Я відриваю погляд від розпису діамантів на темному полотні ночі. У Симона не просто запаморочиться в голові, він навіть трохи позеленів. Поблажливо посміхнувшись, я знову піднімаю обличчя до неба. Тільки коли ти визнаєш, що тут гарно. Так, так, бурмоче він, хлюпається на кам'яну підлоги і через секунд 30, остаточно заспокоївшись, тягне мене за руку. Я дійсно ніколи не бачу нічого красивішого, але сумніваюся, що у нас в запасі багато часу. Я пускаюсь на підлогу, його зігнутими ногами, обличчям до нього та до місяця. Чому ти вирішив кидати каміння у моє вікно, а не стукати у двері, як нормальна людина? Болючий відтінок шкіри змінюється рум'янце. Не хотів, щоб у Ремона виникли невірні припущення про мої наміри. Здається, він тебе ревнує. Неправильні припущення? Моє серце завмирає. Наче він подумав би про щось інше, якби побачив тебе під моїми вікнами. Я хитаю головою. Але якщо ти наважився на це і навіть забрався сюди, це не просто щось важливе. Важливо так, каже він, але ще особливе. Взявши мою ліву руку в свою, Семон перевертає її у місячному світлі, що проникає крізь отвори в кам'яному парапеті і замирає, помітивши порізи. Що з твоїми пальцями? Скло. Я лагодила вікна моделі святилища у покаранні за те, що сталося сьогодні. Ось тільки мені не хочеться це обговорювати. «А що з твоєю рукою?» Симон хмуриться, дивлячись на дві подряпани, що тягнуться від тильного боку кісточок пальців до зап'ястя. «Не знаю, може подряпався, коли залазу у вікно. Вони схожі на ті, що я бачила на твої шиї ночі, коли ми забиралися на дах святилищ. Кажу я, тільки того разу було три». Симон піднімає руку до горла, хоча воно вже зажало. «Це Джуліана, а сліди від нігтів. Ти, звичайно, помітила, що вона здорова, Зітхнувши, продовжує він. «Так, зізнаюся я. Вона розповіла про хворобу матері та про те, що, здається, успадкувала її». «Так і є. Симон вдає, що розглядає наші руки з'єднані разом. Звідки ти це знаєш?» Симон переводить погляд на мене, і я знову милуюся тятко в його очі, наче коричневі нитки, оплетені блакитними. «Бо бачив на власні очі», – тихо каже він. «Кілька років поспіль». «Ми за носі?» – видихаю я. «Так». Він схиляє голову на бік. Ти знаєш про це? Небагато. Матінка Агнес розповіла, що там є храм світила, що цілює душевні хвороби, і люди часто пускають до себе пожити хворих. Вона сказала тобі, чому це роблять? Його підборіддя тремтить, тремтить і голос. Що багатьох прочан, які приїхали в надії на зцілення, кидають там рідні, коли чуда не відбувається. Я опускаю його подряпану руку собі на коліно і переплітаю наші пальці. Хтось залишив тебе там? тихо питає я. Симон заплющує очі. Моя мати. Точніше, вона покинула батька, а я відмовився кидати його. Тому вона просто лишила мене, єдиного сина там. Він підтискає губи, ніби відчуває біль. Мені було вісім. Як шкода. Мені не треба твоя жалість. Різко обриває мене Симон. Я просто хочу пояснити. Він знову розплющує очі, але відводить погляд. Нам дала притулок сім'я, але мені не хотілося жити за рахунок милості незнайомих людей. Поки зі мною не було нічого поганого. Поки він робить глибокий вдих. Мизанус – здебільшого Рибальське село, де людям ні до чого вчитися в школі. Тому я виявився одним із небагатьох, хто міг читати та писати. І це допомогло мені знайти роботу. Я почав записувати нотатки одного з лікарів. У усмішці Симона відчувалася іронія. Звичайно, мені ніколи не зрівнятися з Джуліаною. Я стискаю його руку. З неї ніхто не зрівняється. Вираз обличчя Симона стає відстороненим, коли він продовжує. Років у 14 мене найняв Альту Феріс, який вивчав душевно хворих. Того, що він платив, вистачало, щоб орендувати невеликий будинок та утримувати батька. На мій жах він прибирає руку, охоплює свої коліна і починає розгойдуватися, як Джуліана. Я провів неймовірно багато часу з людьми, що описують наймерзенніші пориви та вчинки, в яких часто брали участь і діти. Він заплющує очі і на світлих віях збираються сльози. Вбивця, якого ми розшукаємо, невинний маля порівняно з тими, кого я бачив і вислуховував. Уявляю, шепочу я, кладучи руку йому на плечі. Нікет, це неможливо уявити. Я навіть важко вірив, що вони взагалі люди. Він хитає головою, ніби намагається позбутися жахливих думок. І через деякий час ти починаєш запитувати себе, чи здатний сам на подібне. «Симон, ти не божевільний?» «Певно, кажу я». Він знову дивиться на мене. «В тому річ, Кет. Майже всі вони чудово усвідомлювали, що роблять. Розуміли, що це неправильно. І не були божевільними. Точніше, не були тими, Хто просто плутає реальність і вигадує, і заслуговує, на жаль, як? як Джуліана. Я збирався сказати, як мій батько. Але так, Джуліана дуже схожа на нього спочатку. Я ковтаю, він став небезпечним? Чи небезпечна Джуліана? Симон хитає головою. Він був небезпечний для себе, якось пробував просвердлити дірку у голові, щоб випустити назовні погані думки. Рука Симона знову тягнеться до шиї. Джуліана подряпала мене, коли я завадив її вистрибнути з вікна. Запевняла, що може літати. Ось тільки. Я не знаю, що цьому виною, хвороба чи коні, яку я додаю до чаю. Мене пробиває тремтіння. Ось чому її вікно було забите дошками, хоч вона й могла їх прибрати, принаймні дві з них. Джуляна сказала мені, що іноді її гірше від чаю, перш ніж вдається заснути. Семон киває. Коня лише зраджує те, що вже є в голові, тому їй дають тим. Від кого хочуть домогтися правди? Вона руйнує стіни довкола того, що намагаються приховати. На жаль, такі люди, як Джуліана, вигадують неосяжні заплутані теорії про те, що їх оточує, як, наприклад. Він відкидається на каменний парапет і схрещує руки на грудях, щоб я не могла до них торкнутися. Вона вірить, що один або граф убили її матір і боїться, що вони так зроблять із нею. Тому ховається останні кілька років у своїй кімнаті, намагаючись приховати від них, що її розум теж страждає. Оскільки вдається їй це набагато гірше, ніж вона думає». Темна мерзенна кімната, в якій вона ховалася, коли Симон їхав, таке моє життя без Симона. Ти розумієш, її вчинки боживі і зі своїм батьком, кажу я, і він киває відповідь. А я знову тягнуся до його руки. Ти вчинив благородно, відмовившись кинути його. Симон пихає. Я шкодував про це благородство 9,5 років, із 10, що прожив з ним. Я злився на нього за те, що він не міг змінитися, ненавидів матір за те, що дозволила мені залишитися з ним. Він відсувається, а потім видавлює крізь стиснуті зуби. Хочеш дізнатися, як він помер? У шлунку все стискається від агонії, якою сочиться його голос. Ти сказав, що він хворів, синніше, ніж Джуліана. Так, але вбило його не це, Симон ковтає. Я вчинив безвідповідально. Вийшов якось, не загасивши ліхтар. Мені просто захотілося вибратися із цих стін на кілька хвилин. А він у цей час підпалив будинок. Нещасний випадок, наполягає я. Ти ж не хотів, щоб це сталося. Можливо, ні, шепоче він. Але коли сталося, відчув полегшення. Вперше в житті став вільним. Він сумно посміхнувся жебраком і зовсім самотнім, але вільним. Це не робить тебе поганим, Симон. Я знову обережно торкаюся його руки і відчуваю полегшення, коли він не хитається. І ти більше не самотній. Ні, це не так, каже Симон. І саме про це я прийшов поговорити з тобою сьогодні. Горло стискається так сильно, що я двоє можу дихати. Добре. Погляд Симона знову спрямовується в нікуди, коли він знову поринає в похмурі думки та спогади. Я ніколи не проводив розслідування самостійно. Боюся неправильно перекласти якісь факти чи упустити зачіпки. Помилюся. Підпишу смертний вирок ще одній жінці. Альтум Феріс займався цим набагато довше. Мабуть, мова про того, до кого Семон їздив за порадою. Тобі не слід було звалювати це на себе, кажу я. Можливо, йому варто приїхати тобі допомогти, ніж що Симон. Семон. Він ніколи не зможе покинути Мезанус. Мене осяє, теж схильний до божевілля. «Зараз так», – відповідає Семон. «Майже завжди він у ясному розумі і може мислити раціонально. Але часом дивиться на стіни, свої кімнати, ні на що не реагує, майже не їсть та не п'є. Копаючись у найогидніших умах, він дістався місця, з якого ніколи не зможе повернутися. Але він продовжує це робити, вважаючи, що чим більше ми зможемо дізнатися про цих убивць, тим швидше зможемо зупинити подібних до них». Його власна розсудливість – ціна, яку варто заплатити. Симон побоюється, що піде тим же шляхом, але йому не обов'язково. Чи ні? Адже йому не тільки доручили провести розслідування, від цього тепер залежить, чи зможе він жити в єдиному будинку, який у нього є. Коли ти знайдеш вбивцю, кажу я, хоч серце стискається від самої думки про це, зможу залишити коліс і поїхати туди, де дядько не змусить тебе нічого розслідувати. Ти не мусиш повторювати долю Альтума Ферріса. Можливо, вже надто пізно. Знаєш, що сказав Альтум, коли я приїхав до нього. Місячне світло висвітлює вії, коли Симон піднімає обличчя до зріюк. Він сказав, що я чудово розумію Бівцю. Що я розібрався краще, ніж міг би він, хоч за його плечима кілька десятиліть досвіду. Що мені слід довіряти своїй інтуїції. Він здригається. А хто може розуміти та інстинктивно відчувати шаленого Бівцю? Я не наважусь сказати, що подібна думка спадала на думку й мені. Але тобі це не подобається. Тобі не здається, що це щось таке означає? Тому Річкет шепоче я не ненавиджу це. Насправді, це мені подобається. Тобі подобається, що ти можеш зупинити насильство та врятувати невинні життя, наполягає я, як і будь-кому іншому. Ні, Симон хитає головою. Ти не уявляєш, як я зрадів, коли вбивця надіслав мені записку. Отже, вважає мене за вартого своєї уваги. Симон, це означає, що ти все робиш правильно, що ти його розумієш. Це означає, що я п'ю ту саму отруту. Симон старанно відводить очі. І лише питання часу, коли це переведе мене до хвороби, як Альтума. Коли мій здоровий глуст почне то залишати мене, то повертатися до мене. Я не знаю, що відповісти. Але ти, Симон замовкає на мить, ти як якір. Не раз ти, чи думка про тебе, не давали мені зайти надто далеко. Тоді чому ти відштовхуєш мене? Запитую я, не бажаючи мати марні надії. Тому що не бажаю просити когось про так багато. Адже сам мало, що можу запропонувати. Гірко каже він, у мене нічого немає, я пусте місце. І мене це влаштовує, доки я не зустрів тебе і не захотів того, що ніколи не сподівався знайти. Симон, я можу тобі допомогти, запевняю я. Хочу допомогти. Він сумно хитає головою. Я був якорем для свого батька 10 років Кет, а тепер став якорем для Джуліани. Це клітка, в яку я вступив із власної волі. Але відмовляюся. Примусити до такого життя іншого, тим більше тебе. Вважаєш краще закінчити, як Альтум Феріс, спитаю я, самотнім бранцем власного розуму. Не вже це краще, ніж прийняти мою допомогу? Симон не піднімає погляду від свого коліна. Це не та ноша, яку ти можеш скинути, коли вона здається нестерпною. А якщо й зможеш, наслідки будуть сумні. Ти турбуєшся, що я кину тебе в мезанусі? Допитую я. Ні, тихо відповідає Симон. Я знаю, що ти ніколи... «Так не вчиниш. Ти надто вперта і віддана». Він нарешті піднімає голову і знову дивиться на мене. «Я турбуюся про інше. Одного разу ти пошкодуєш, що не можеш цього зробити». «Як це сталося з ним, коли він хотів покинути батька?» «Я повертаюся, щоб сісти поруч із ним спиною до місяця». «Знаєш, що якось сказала мені матінка Агнес? Я чекаю, поки він моргне, а потім продовжую. «Вона сказала, що ми всі живемо в клітках, і лише ті, кому пощастить, можуть вибрати в яких саме». Симон хмурить брови. Ти хочеш сказати, що я сам вибрав свою клітку. Ти сам це сказав, але це не означає, що ти маєш опинитися в ній разом зі мною. Не знаю, я хапаю його за сорочку і притягаю ближче, але це мій вибір. Розділ 34. Я виявилася не готова до того, яким виявився поцілунок із Симоном у місячному світлі. Поки ми розмовляли, я зосередилася на його голосі та обличчю лише іноді, коли він рухався, відволікалася на запах його одягу та шкіри. Або на те, як місяць підсвічував його бії та волосся. Вибух почуттів від дотики швидко згасав у розумі. Тому я вирішила що звикла до цього. Але моя впевненість розсипалася в ту саму мить, коли наші губи торкнулися. Яким би швидкоплинним не був цей дотик, він розквітав у свідомості як червона троянда. Рот Симона здивовано розкривається, а потім він прямує до мене, заповнюючи простір між нами, ніжною мукою. Поки що сам не розриває поцілунок. Але не відсувається від мене, а заумирає всього за кілька сантиметрів від мого обличчя, тому я відчуваю його дихання, що л'ється в повітрі теплими струмками. А якщо я потягну тебе на темний бік місяця? до ми самого пекла. Я знаю дорогу назад, що почу я. Вже була там. «Я дійсно вважаю, що ти не мусиш жертвувати собою», – каже він. «Хоч би який біль це завдавало, я розумію, що не можу поцілувати його знову. Якщо це станеться знову, а я зараз без радістю відмовилася від своїх здібностей заради цього, Симон повинен сам зробити це вибір. Хоч раз у житті прийми, що ти гідний порятунку. Він піднімає руку і торкається мої щоки. Я шкірою спочатку через кінчики пальців, а потім через долоню відчуваю нерівне биття його серця. «Ти в це віриш?» Так, я проводжу пальцями по руці Симона до зап'ястя і кладу їх між його кісточками. Але це спрацює тільки, якщо ти повіриш. Його тілом розповзається тримкіння, а м'язи напружуються, коли він на пару сантиметрів наближається до мене. Думаю, я повірив, що сонце – це місяць, якби ти почала заповняти мене в цьому. Симон нахиляється вперед, і наші носи стикаються. Слава світлу! Ти надто чесна, щоб скористатися моєю довірою. Пене навіть сказав це, щоб я посміхнулася, але його слова пронизують мене до глибини душі і я здригаюся, коли він починає скорочувати відстань між нами. Симон відразу завмирає. Я думав, ти хотіла... Я відразу стискаю його сорочку в руці, не даючи відсунутися знову. Ні, кажу я, хоче почуття провини подалі і наближаюся до його губ. Ти все правильно зрозумів. І це відбувається. Легкі дотик його рота до мого поколювання та лоскотання верхньої губи від коротких вусиків, ковзання пальців по моїй талі перед тим, як Симон охоплює мене і притягує ближче до своїх грудей, поки його серцебиття не починає віддаватися луною в мені, як дзвони святилища, його переривості вдихи між поцілунками, з яких я вже збилася. Тепло, колір і світло, що тече моїми венними до кожної клітинки мого тіла всередині зовні. Я навіть не усвідомлюю, що затримала подих, доки не починає крутитися голова. Хапаючи ротом повітря, я розплющую очі і бачу в небі половину місяця, що дивиться на мене крізь вузьку щілину між кам'яними колонами. Є світло таке яскраве, що мені доводиться примружитися. «Щось не так?» – запитує Самон. «Не маю сумніву. Він побоюється, що справа в ньому. Місяць». Не думаю, відповідаю я. Мабуть, свіже повітря, що заповнює мої легені, ще не прояснило мого розуму. Симон ніжно затягує мене в тінь, що утворилася в кутку вежі за парапетом, відсікаючи каскад почуттів, що налинули на мене. Він опускає мене на кам'яну бідлогу, зігріту теплом його тіла, але сам тримається трохи віддалі. Краще. Як не дивно краще. Зараз мене нічого не від відчуттів, яке дарує зіткнення наших тіл, від здивування та занепокоєння, що горять в його очах, поки він дивиться на мене зверху вниз. У місячному світлі незграбні риси обличчя Симона перетворюються з портрета на вітражін на прекрасну картину, до якої до болю хочеться торкнутися. Я підношу руку до його щоки, проводжу кінчиками пальців по вилицям та підборіддю. Від цієї ласки він так повільно моргає, що на мить мені здається, ніби він просто заплющує очі. Тому, коли він знову відкриває їх, я посміхаюся, шепочу, ідеально, і притягую його ближче до себе. Година, тиждень, місяць. Я не являюсь, скільки часу ми провели тут – Нічне повітря настільки холодне, що видно пару від нашого дихання. А кам'яна підлога тверда і жорстка, але відчуваю лише тепло і м'якість. Моє тіло притискається до тіла Симона, поки його губи, ніжно як пір'їнка, ковзають гору по моєму підборіддю до вух, а потім вниз, по шиї і назад до губ. Вперше, коли я тебе побачив, шепочав він, роздивився по-справжньому того дня, коли прийшов у майстерню вибачатися. Здається, я вирачався на тебе хвилин десять. Серйозно? Він тискається носом в куточок біля мого горла. Ти була така гарна, така зосереджена своїй справі, що я міг би спостерігати за тобою цілий день. Симон хитає головою, від чого його кучері торкаються мого носа. Вони пахнуть кедром, з якого зроблено його ліжко, а в голові тут же виникає думка, від якої відразу ж загорілися щоки, не червоніючи до цього часу. Я заздрив тому, що в тебе є здібності та місце в житті, ціль. Він підводиться, щоб знову подивитися на мене. І я вперше захотів чогось більшого, на що навіть не розраховував. Захотів стати частиною світу, якому ти належиш. Мій світ набагато складніший, ніж йому здається, але зараз не час пояснювати це. Та й не впевнена, що могла б, навіть якби захотіла. Сьогодні я вдаватиму, що складнощів не існує, хоча... Симон нахиляється, щоб поцілувати моє вухо, і я повертаю голову до сріблястого світла, що проливається на камені поряд зі мною довгою смужкою. Місяць. Місяць ось-ось зайде. І наймовірніше, мені ще скоро дасться відчути її вплив на обіймах Симона. Тому я прибираю руку з його плеча і витягую бік. «Допоможи мені», – каже він. «Я не можу». Я відсмикую руку, щоб зосередитися на ньому. «Не може? Що?» Він піднімається на лікті, щоб подивитися на мене зверху вниз. «Що ти сказала?» «Це я питаю, що ти сказав». Я хмурюся, побачивши спантеличний погляд Симона. «Ти сказав, допоможи мені, а потім додав, я не можу, але не сказав, що саме не можеш». Симон хитає голову. «Я нічого такого не казав». Він випростовується, дивиться на двері, що ведуть у середину вежі. Можете, чула ще когось? Помітивши, як місячне світло падає на його волосся, я починаю розуміти, що сталося, і, витягнувши ліву руку, тягнуся до останніх променів місячного світла на підлозі. Як тільки слабкий голос заповнює мій розум, я заплющую очі, щоб краще зустрелитися. Кет кличе Симон, Ц. я напружуюся, щоб почути щось ще, хоч і сама не розумію, які м'язи необхідно напружити для цього. Допоможи мені, я не можу. Цей жіночий голос сповнений таким тілесним болем, що в мене починається розколюватися голова. Як мені дізнатися, хто вона звідки? Як знайти її у цілому місті? Допоможи, матінка, прошу, я не можу, так боляче. Я розплющую очі, тому що знаю цей голос краще, ніж будь-хто інший в світі. Це голос Маргарит. Розділ 35 я так швидко спускаюся гвинтовими сходами, що Симон не встигає за мною. Кет, кричить він, поки я спускаюся. Куди ти? Я не відповідаю, просто мчу по сходах на осліп, ковзаючи долонею по стіні, щоб не збитися зі шляху. На сходовому майданчику на рівні галереї натикаюся на священнослужителя, який піднімається на дзвіницю, щоб зазвонити на північну молитву. Його ліхтар падає на підлогу і гасне, а металевий дзвін відбивається луною від мармурової підлоги. Піднімаючись на ноги, я раптом усвідомлюю, що він потрапив сюди через бічні двері набагато швидше, ніж протискати через вікно і спускатися по стіні. Симон біжить за мною галереєю. Його переслідує священнослужитель, важко дихаючи, кричачи щось нам у спину. На щастя, він швидко відстає. А ось у Симона ноги довші за мої, тому на півдорозі до Нефа він наздоганяє мене і хватає за руку. «Що з тобою? Що трапилось?» Вбивця націлився на неї, кричу я, скидаючи руку. Він збирається вбити Маргарит і матінку Агнес. «Що? Щого ти завзяла?» Я встигаю відбіг на 10 кроків. Але цього разу, наздогнавши мене Симон, стає поруч, а не намагається зупинити. «Щого ти це взяла?» – важко дихати, – повторить він. «Ти щось почула?» «Я так швидко біжу, що не можу сповісти про це, навіть якщо зберуся з духом». Спустившись ще однією сходами, я вискакую через двері на площу Місячне Світло. Тут же зупиняюся, заплющую очі, щоб хоч щось почути, хоч і припускаю, що це будуть ті самі слова, що раніше, але не чую нічого. Знову розплющую очі. Місяць опускається за дахи будинків. Симон знову починає розпитувати мене, але я мовчки кидаюся до вулиці, що веде на південь до абатства. Це не найпряміший маршрут, зате найшвидший. Ось тільки кожний поворот по темній вулиці стає випробуванням. На той час, коли попереду видно кут високої стіни, мені здається, що легені ось-ось вибухнуть. Але я не зупиняюся, поки не дістаюся місця, де перелазила через стіну. Не встигаю я піднятися й метр, як Симон стягує мене на землю. «Що в ім'я світла ти робиш, кет?» – допитується він. Кілька секунд намагаюся вирватися з його хватки, а потім раптом розумію – Раз я чула думки Маргарит, то вона вже мертва, занадто пізно. Я притискаюсь до Симона з болісним усвідомленням, що ще кілька хвилин тому ніжилася в його обіймах і насолоджувалася кожної мить, поки десь помирала моя найкраща подруга. Маргарит мертва. Уткнувшись йому в груди, плачу я, і матінка Гнес. Хто? спантеличено питає він. Та сестра світла, з якою ти сьогодні розмовляла, і настоятелька аббатства? Ти думаєш, чи вбився напевно на них? Я дивлюсь на Симона. Я знаю це. Прошу, Симон, повір мені. Його відповідь звучить так тихо, що навіть не видно, як губи ворушиться. Немає нікого, кому я вірю би більше, ніж тобі. Обхопивши його зап'ястя, я відступаю до стіни і тягну за собою. Так найшвидше потрапити всередину. Я відпускаю його руку і намацую поглибше заглиблення між каміннями, але помічаю багряну пляму на своїй долоні. Кров. Симон підходить до мене ззаду і накриває мої руки своїми, а я розумію, що це кров із подряпини на тильній сторони його долоні. Але зараз немає часу думати про це. Я піднімаюся на стіну, відсуваюся в бік, щоб звільнити місце для Симона. Чекаючи на нього, витираю руки об штани. Показую йому, як перебратися за дах сараю, пускаюся на землю, а потім пробігаю крізь сад і завертаю за куток кухні. Чому дзвони ще не покликали на молитву? У вежі каплиці відніється тьмяне світло. Одна сестра сестер чекає на дзвіну у святилищі, щоб розбудити всіх. Напевно, священнослужитель затримався через те, що я зіткнулася з ним. Потужні доріжки... Розходяться від фонтану в центрі абаства. Я пробираюся повз воду, що тихо плескається на стежку, що веде на південь. Місячне світло не проникає у квітковий сад на стояльці безпосередньо. Через критий перехід у особисті покої матінки Ани стає її помічниці Маргарит. Будинок, якому вони розташовані, ховається в тіні. В двері вітальню виявляється відчиненими, і вже цього було б достатньо, щоб зрозуміти, що щось не так. Пробирає мене погане причуття до мозку кісток. Симон обережно притискає руку до моєї спини, ніби говорить «Я тут, я з тобою». Двері повинні бути замкнені, що я. Важко сказати, чи не бачить він її, чи просто не знає, куди дивитися. Підвівшись з колін, я біжу, повимущений дорічся потім до газону, на якому сотні ніг уже витоптали стежку. Діставшись до дверей, застигаю, коли в ніс вдаряє запах крові, який відчувається навіть без здібностей селенає. Долоня злітає з повітря, щоб прикрити рот і ніс, залушивши запах і ридання, що рвуться з грудей. Вікониці закриті, всередині непроглядна темрява. Нахилившись і витягнувши руку, щоб намацати меблі, я роблю кілька обережних кроків вперед і натикаюся на щось м'яке і надто маленьке, щоб виявитися тіло Маргарет. Опускаюся на колінах, нижперю по тілу, поки пальці не занурюються в теплу рідину. Я завжди знала, що цей день настане, сумно каже матінка Агнес. Що? Ридаючи питаю я, не вірячи, що чую її. Матінко, це Катрін. З вами все в порядку? Куди вас поранили? Я завжди знала, що цей день настане, повторює вона, і я розумію, що її голос звучить у мене в голові. І судячи з того, що мені вдалося намацати, вона без сумніву мертва. Але я все ж таки притискаю пальці до її шиї, щоб намацати пульс, а потім опускаю руку на її груди і натикаюся на пасмо волосся. Певнена, воно належить Емелін. Селед Симона заповнює отвір, його темна постать не сильно вирізняється на тлі ночі. Ке, де ти? кличе він, куди пішла? Я тягнуся до шнурка, що опорізує талію матінки Агнес і намацую зв'язку ключів. Ворота все ще замкнені, можливо, вбивця досі в абатстві. Селе Симона одразу зникає, і раптом я опиняюся одна в темрі, а що, коли вбивця не вийшов з кімнати. Але якою жахливою не здавалася б, ця думка через секунду і змінює важливість. Де Маргарит? Я опускаюся на коліною і оглядаюся на всі боки, хоча не бачу. Марг? Я не замислююся, називаю її дитяче прізвисько. Марго, де ти? Я знала, знала, знала, що цей день настане, повторює матінка гана всієї кров, продовжує говорити зі мною, тому я витираю руки об її одяг, доки голос не вщухає до шепоту. Марго, Марго, прошу, сльози течуть по моєму обличчі, поки я повзаю по кімнаті. Я розумію, що вона не чує мене, але не можу зупинитися». Марго, це я, Кет, прошу, Марго. З каплиці долинає дзвін, але в ньому чується не лагібний заклад до молитви, а гучний і наполегливий передзвін тривоги. Симон, мабуть, смерть налякав сестру, яка сьогодні на дзвонах. Але я ще не можу знайти Маргарет. Яка користь від того... Щоб бачити і чути краще при місячному світлі, коли місяця немає. І раптом мене осяю. Я чула Маргарет, тому що вона була в промені місячного світла. Вона десь ззовні. Я схоплююсь на ноги і біжу до дверей. Але дорогою запинаюся об ніжку крісла і ледною валююся назовні. Дзвін луною відбивається від стіни, здається, ніби дзвонять два різні дзвони вдалині. Чути голоси сестер. Майже всі, мабуть, уже прокинулися за звичкою. Місяць ледве видно за дверима. Його промені не дотягуються сюди, але після темної вітальні на вулиці здається досить ясно. Приблизно за 20 кроків від мене я помічаю безформу купу вовняного тканини, з-під якої стирчать дві босі ноги. Ця картина нагадує мені про ту ніч, коли я знайшла перету, тому до горла підкочує дота. Маргарет лежить на боці, на траві, куди переповзла або її притягли з кривавого переходу. Зойкнувши, я кидаюся до неї і перевертаю на спину. Її очі на місці... Але на залитій кров'ю лівій стороні голови видніється рана. Залишки волосся безладно обліпили темно-червоне місиво. Поки я баюкаю м'яке тіло, губи Маргарет рухаються, наче вона говорить. Я знаю, варто мені доторкнутися до крові, голові пролунає остання думка, подруги сповнена переляку, Але не можу подолати бажання почути її голос ще раз. Тому притискаю тремтячі пальці до її щоки, а потім обережно проводжу по вологому сплутаному волосю. Кет, вона думала про мене. «Кет, допоможи мені, допоможи мамі. Вона почула мій голос із за стіни. Невже вона була ще жива, коли я пробігла повз неї, прагнучи скоріше дістатися вітальні настоятельки? Марго, схлипую я, вибач, я надто пізно зрозуміла, що сталося. Де ти? Навколо так темно. Це більше, ніж я коли-небудь чула від інших убитих, але чомусь від цього лише гірше. Я притискаюся чолом до її чола, сльози капають на її обличчя. Вибач, прости мене. Я люблю тебе, Марго. Я теж тебе люблю, Кет. Я відхиляюся, дуже схоже, що вона відповідає. Марго шепоче: "Ти мене чуєш?" "Так, але нічого не бачу, і в мене болить голова." Її голос затихає. "Я хочу спати. Так дуже хочеться спати." Повільно, немов у сні, я опускаю закривавлену руку на її шию, і слабкий, уривчастий пульс просочується крізь кінчики моїх пальців. Благословенне сонце, вона ще жива.